Hallå, ute i stugorna och välkomna till nyhetsrummet avsnitt 45. Hej älskling. Hej, ute i stugorna. <laughs> Valstugorna kanske det börjar ju närma sig. Ja just det. Sånt där försöker jag nästan förtränga lite. Ja, det är, det är som det är. Ja. <laughs> Det är. Vilken platityd. Ja, ja verkligen. Ja, ni, behöver inte, någon, ni behöver inte skicka in vad ni röstar på eller någonting sånt. Nej, precis. Egentligen är vi inte jätteintresserade. Nej. Men någonting som är intressant är ordet po poetiker. Som vi... ja, jag hade ju väldigt roligt åt det. Ja, du drog ju det i förra avsnittet. Jag hade sagt det så liksom, och du tyckte att ja, men det var ett roligt ord. Du drog poetiker. till med det när du, ja. liksom, när du var lite i, vad ska man säga? ja Du, du bara tog fram det. Det, liksom, det. det kom ur dig. Ja, poetiker. Ja. Men chi eh, fick vi för att. Ja, she ja, fick jag Ja, she fick du också Lite ja. du, för du trodde ju i slutändan inte att det fanns heller Nej, men äh, poetiker finns faktiskt po Poetik, nu blir det lärorikt här ja. Poetik är lära läran om poesi Och en poetiker är en sån som ägnar sig åt studien av poetik så att... Det fanns mm. alltså på riktigt? Det har ni det du, du gjorde en böjning som bara kom rätt ur dig. Ja. Som råkade finnas. Men vet jag, jag kanske blir en poetiker på riktigt. Du kanske är en poetiker helt mm. enkelt. Mm, ska vi... vi gå till Villans Café? Ja, Villans Café. Ska vi, ska vi, vi dra varför vi gör det? Först kanske. Villans Café kanske. Det som skurk, du vet, ja. på engelska. Fast det är inte riktigt det de menar tror jag. Nej. Oavsett i alla fall. Du och jag vi tänkte vi skulle åka ut någonstans och bara ta en fika. Mm. Och så, som alla människor som ja är lite nya och sådär eller vad ska man säga? Så alltså, som... Ja men alltså, vi är lite millenniummänniskor i ja, alla fall. Alltså, jag förstår. En, en gammal människa liksom, de vet ja. ju liksom bara att, så här, att det finns ett fik där ja. borta. Nu, nu kan vi kolla på nätet. Var finns det ett fik? Det ett fik? Ja. Och var finns det ett bra fik för att man, man kan recessera nu för tiden också. Ja, vilket är roligt. Ja, och då hittar vi ett här ett bara rakt upp och ner. Så här. Vi, vi har dock inte besökt det kan vi säga, men vi kanske gör det då Alltså vi ramlade ju mer in på det så alltså bara liksom blev för lite skoj så tittade vi recensioner. Mm. Och, och därav så hittade vi en guldgruva. Precis. Villans kafé i Tibro. Och vi kollade recensionerna här och det var en som vi fastnade för här. Mm. Det var någon som kallade sig Lander123. Jag funderar aldrig på om det var länder. Förstår du att människan egentligen ska skriva länder? Men tror Aa, kanske inte att det går för att... Fast det finns en annan herr som kallar sig Förstefikare med ö, så det går nog med svenska boxar. Men är den... inte uteslutet Aa, att... Nej, att den här männen Aa. kanske inte visste det. Aa. Och skrev Lander. Men jag gillar att det är Lander. Lander Aa. är ett, två, tre, det står det i alla fall. Mm. Um, och då skriver den här personen kan vara man, man eller kvinna, vi vill säga att det är en man. Jag tror att det är en man. <laughs> Ursäkta, men jag tror att det är en man. <laughs> ja... Um... Jag ska, det blir lite... Någon typ av dialekt här. Ni får själva säga vad det är för konstigt dialekt. Men... Ska vi hitta på en dialekt nu? Jag, jag gör det när ja, jag, jag läser det. den här personens recension. Pinsamt fortsätter. Okay. Lander 1 2 3 recension av Villandscafé. Innehavarna skriver firmans namn på ett sätt som avviker från svenskans språkstandard. Till skillnad från engelskan används inte apostrof i genetivformen i svenska språket. Att ni upprepar det språkfel ni har i ert namn, i era tidningsannonser, riskerar att ge usel reklameffekt. <laughs> det definitivt en där, Vad heter de? Regelfar eller vad heter du då till det där? Du är en fantastiskt rolig människa i alla fall. Det är ryttare, Ja, precis. <laughs> alltså, det här är personer som man inte vill råka ut för. Nej. Men det är fantastiskt roligt att se från håll. Underbart. Och jag blir nyfiken så jag kollade igenom. Men gud, vad är det för fler recensioner den här personen har skrivit? Mm. Och jo, det finns en del och jag har... Det var här den själva guldgruvan. Ja, och jag har plockat ut några guldklimpar här då. Eh, Recension, jag säger först vilket café eller vilket säljare då. Första stället. Taktikcenter. Vilket också är underligt. Taktikcenter. Ja. Skriver Landryt för tre. Jag har ej besökt inrättningen, men språket är fel i själva namnet. Det är ett så kallat sammansatt uttryck. Och sådana skrivs i ett ord enligt svenskans språkregler. Han har inte besökt inrättningen. Inrättning är roligt att han använder det i språk. Men att Han har inte besökt det, men han lämnar ändå en recension som folk ska se och som påverkar deras medelbetyg. Det är en röv det här. Ett jävla trollare. Och vi älskar det. Ja, för får ja. jag nog säga att jag gör Gå vidare till nästa recension här. Blombacka, hembageri. Mm. Ja. I, ja. I skottlinjen så att säga. Ja. Hälsningsfras fungerar, men övriga artighetsfraser verkar inte vara kända för en del av de anställda. Föttigt! <laughs> Det passar så väl också. För jag kan se med att den här människan vill ju i princip bli upppassad som en kung också. Mm, mm. Den här människan vet ju att den betyder mycket. Ja. Det är ju en människa med ett visst storhetsvansinne. <laughs> Helt övertygad. Om du skulle vara så, Lander, ett, två, tre, att du inte har storhetsvansinne, mm. vilket jag tror att du har, så kan du höra av dig, så kan jag säga att du har fel. Mm. Det, det är ändå illa det som finns i många av den personliga stationen det är att den går igenom saker som... Ja, har liksom några punkter så här liksom som återkommer. Mm. Och eh, på Västgötabagan så skriver personen Problemen med bristande artighetsfraser kvarstår. Han har alltså varit där innan? Av, nu får jag inte avbryta börja För det ska bli rätt flöda. ja okay. flow ja. Problemen med bristande artighetsfraser kvarstår. Egendomligt att detta inte rättas till. Detta bidrar knappast till en fullgod renommé. Synd för en servering som i övrigt är bra. Det är för roligt. Det måste vara för jävligt att få den här sessionen dock. Det är väldigt roligt att läsa den. Man kan ju bara, man kan bara föreställa sig vilken nerv vilken han är. Ja, men i övrigt är den bra till. Eh, ska jag säga, två par. Österbergs konditori. Ha? Det mesta är bra, men priserna är något för höga. Cirka 10 procent. <laughs> Cirka 10% han, han har ett standard för vad vissa saker kostar kostar ja. också Och de här ligger 10, cirka 10% över det mm. För det är ju rätt så precis grejen alltså, Cirka men ändå väldigt exakt Tänkte jag typ att en kaffe kostar typ 20 spänn Då kostar ja. den typ 22 här mm. Det är för jävligt <laughs> Ungefär Två spänn för mycket Det är ja. för jävligt Hela kaféet ska dö skiten, Kasta in handgranater Fosforbomber, atom <laughs> uh, Nu ska vi se Café Holman, det sista då ja. Delvis urusel service Till exempel idag i glassisken Ajajaj. Den kvinnan som jobbade där Undvek nogsamt Att ta hand om mig som kund <laughs> Jag kan nästan förstå det här lite efteråt. Ja, jag tänkte säga att vanliga människor har nog... Jag sliter på Lander, 1, 2 3. Jag vet att du troligtvis inte lyssnar på det här, men du får nog inte bli så förvånad över de människor undervikerna när du lämnar sådana här fina och svölstiga kommentarer om deras inrättningar. Men det är ju ändå bevis på att vi tycker väldigt mycket om hennes recensioner eftersom vi tar upp dem så att ja. vi, vi tackar för det ändå Vet du vad? Vi, vi tackar för det mm. men du behöver nog bli en bättre människa mm. någonstans <laughs> men det är roligt att du finns ja. ska vi gå vidare? Mm. Eh, vi är ju djur, vi är ju timdjur definitivt och eh, jag kom över en häpnadsväckande där står det här nästan en sån här avslöjande mm. ett, ett digg eller vad det Precis. ett gräv det var ett eh, egyptiskt zoo i Cairo som eh, en person hade blivit lite fundersam. Den här sebran. är det verkligen sebrat? Nej, det är en målad åsna. Mm. Någon har målat en åsna mm, vit med svarta linjer. Eller tvärtom kanske. Det ja, vet vi inte. heter ja, i alla fall. Det, det är skojigt att de har försökt först. Jag skulle problem. nog först måla den vit och sen ta de svarta linjerna. Vet, vet du vem som skulle kunna göra det här i Sverige? Nej. Parkinsot ja det, vet du, det var de, vad, vad, vad var det de gjorde De matade väl mm. Andra djur fan Det var något underligt de gjorde mm. De hade typ en frysfull med döda djur Det var något konstigt i alla fall Det var någonting, jag kommer inte ihåg vad det var Men det var någon, de var i blåsväder i alla fall mm. Det här känns som parken så so, Fast det råkar vara ett annat land då Ägaren förnekar ju naturligtvis att, äh, det är definitivt inga målade åsner Färgen rinner av åsnerna Det är animalis natta painter donkey man bara ser typ färgskvätt ja. överallt med åsnad. Det såhär, Smälter i värmen. Ja, precis. Och färgen rinner då. Nej, det är lugnt. Det här, det här är en zebra. Det var åsnad, tycker jag. Det kan man Fast, Tror du den bryr sig? Nej. Nej. Jag, jag la märke till det också. För Det fanns några fann tillhörande bilder under en liten video med att mm. människan hade ju glömt att måla innerbenen på åsnad. Mm. Så där, där var han ju mest bara vit. <laughs> för han, han hade ju grundat så att säga, åsnad. Har han doppat den i färg, tror jag. Han har sänkt ner åsan i vit, vit färg Så han har artistiskt målat de här ränderna Vilket också är att den ena ja. randen är jättetjock på sina ställen Det ser mer ut som en ring Alltså det är inte snällt mot åsnor så jag. jag Jag tycker ju om åsnor alltså, jag, har jag tycker om emot... zebror också Är det ja. den bästa av två värden man får här? Ja, jag vet inte. Jag, jag känner zebror så fasligt dåligt Men åsnor brukar vara ja. Jätte brukar vara all, allra trevligast faktiskt De som är djur, man för klappar du vet Ja, just ja Så jag får nog säga att jättevinner. Mm. Det vore roligare om de målade en jätte blev det väl en trevlig åsna kanske Eller en trevlig zebra menar du blev jag förvirrad Jag tror inte ens att om man ritar jättebra på den geten Att någon skulle tro att det var en Nej. zebra Då sprutar du in lite bot också när den blir större Nej men gud, hemskt Mm, nu går vi till någonting trevligt istället Det här, ja. det här är en helt fantastisk det här, story Det här är vad ska man säga, en, en sån success story Ja det här skulle nästan bli en film kanske mm. det, är det, här är, det här är filmmaterial ja, ja. Det är Josefin mm. i Sverige Hon har kämpat Hon har kämpat jättemycket Hon hade som mål att nå toppen på Kepney Men hon har någonting som är emot henne Ja det som var emot henne och gjorde det här till en väldigt fantastisk prestation Ja, verkligen Det är ju att hon har aldrig kunnat gå i hela sitt liv mm. Men hon lyckades ändå ta sig till sitt mål Det är ju som sagt fantastiskt du Kan du tänka dig vad högt det är med? Ja, ja absolut Var Kevin va? Så att det, var, det var hon och hennes sex bärare som till slut nådde sitt mål Och det är ju starkt av henne Starkt jobbat att hon blev buren ända upp? Det, det, det, det ringer någon varningsklocka här. Du ska vi verkligen driva om det här? Jag tycker att vi ska driva om det. Jag tycker det, det också var lite roligt att det var någon av de här bärare som har tagit på sig att bära upp hennes pojkvän. Vilket jag tyckte var väldigt roligt i sammanhanget. Ja, men det var, ju, det var väldigt fint gjort av dem. Men det var, det var ju någon... Jag läste om det här liksom och, och i början var man lite osäker. Ja, den här tjejen hade ju kommit upp till. Först tänker jag ju typ att det är helt fantastiskt. Ja. Hon och, kan inte gå ändå, hon tatter sig upp. Nej, precis. Nej, men Det, det kommer ju att liksom, smyga sig in lite längre fram så hon har inte kunnat gå. Och det är liksom, Jaha... Jag så här, Åh gud, har hon kru, krupit liksom. Ja, och sen var det tillsammans med sina sex spelare, men, i alla fall. Då, då faller det ju. När man vet att hon har, har... Har du sett den här Star Wars 3, du vet, när evokerna binder ihop folk mm. och så har de dem på pinnar och så går de liksom med dem. Det är så här hon har blivit buren upp. Hon har blivit tillfångatagen av de här jävla ivåkarna som nu är bärarna. Hon har mm. blivit buren upp som hon ska stekas på toppen. Det är hennes prestation. Den är ju inte jättestor. Får jag säga det också när jag läser här att eh, det tog cirka två och en halv timme för dem. Ja, och bära upp henne. Ja, så, så jag, jag känner ju någonstans Det är liksom inte det är inte man vi snakkar om. Det, det är liksom inte en två dagars expedition utan det var två och en halv timme. Ja. Så alltså, den här, här skulle man kunna säga desto mer man läser i den här historien desto mindre spektakulärt blir det. Tyvärr. <laughs> jag gillar också det att när de visar bilder på den så ligger hon i princip och tittar upp i taket också eller i, i himlen. Ja. Vilket gör att njuter man verkligen av en utsikt när man ser uppåt. För jag menar, 2000. Jag var bara, bara, bara dra till med något, att det är 2000 meter högt. Jag har ingen aning. Men säg att det är 2000 meter högt. Njuter man av någonting som är 2000 meter högt om man bara tittar på himlen? Syns det ses en skillnad från 1000 meter till 2000 meter? Till exempel. Gör det någon skillnad? Kommer man närmare molnen på något vis? Det gör man ju såklart. Men alltså känns det någon skillnad ens. Mm. Den här historien går i princip från helt galet spektakulärt till att bli helt värdelös. Det gillar jag. Nu var det någonting jag läste också nyligen att det var en annan topp på Kebne Kajser som var den högsta nu för att den andra har smällt. säger nu att hon besökt fel också. Det står det ingenting om dock, det gör det väl ändå inte va? Nej. Nej. Ska... Oklart. Ja. Ska vi kanske gå vidare på det som vi brukar prata om, nämligen filmer? Ja, jag säga att Den här bra. första delen börjar nästan ta över nu, känner jag. Mm. Vilket jag inget har emot. <laughs> um, vi ska Hereditary eller tacka... Mission Impossible? Precis. Uh, vi pratar om Hereditary. Vi tar den ordning vi såg dem, tycker jag. Okay. Tackar folk i Lidköping. Mm. Vi såg båda filmerna där. Jajamän. Och samma vecka också. Det gjorde vi. Mm. Uh, förra veckan. Eller det är beroende på när ni hör detta. Men I alla fall. För oss nu i realtid. så att säga. Mm. Ja jag tyckte Hereditary det var en bra skräckfilm. Jag, det får man verkligen säga. Ja, den var snyggt gjord också och jag blev faktiskt alltså du och jag har ju sett några skräckfilmer. Men du blir aldrig rädd i princip. Jag blir sällan rädd, du blir ofta rädd. Så Men jag blir alltid rädd. Så, <laughs> alltid det jag håller din hand. Och därför blev jag glad att den här filmen faktiskt det var ungefär som jag hade hoppats på, att jag blev lite... Nu kommer tåg här, kan man ja. vänta ett par sekunder bara ifall... Nej, skit i det, kör bara. Det är problemet. Vi bor ju nära tåget, det är helt omöjligt att undvika. Det känns som vi har nämnt det förut. Ja, säkert. Vi ja. bor ju nära. Precis. Skit, kör nu. Ja. Nej, men äh, den levde upp till mina förväntningar. Jag, jag blev lite skrämd, jag tyckte den var snyggt jord jag tyckte den var... Den var bra. Den var inte helt förutsägbar. Även om man har sett trailer så vet man inte allting som kommer hända. Den tar lite vändningar ganska tidigt i filmen som, ja, det ska jag inte spoila. Ska vi best... vana för spoilers kanske? Nej, jag vill inte. att Vi kör spoilers. Vi... Det är inte ens på Mission Impossible. Nej. Jag måste få spoila Mission Impossible lite. Då får du ge en väldig varning om det i så fall. Men ja. det starka, riktigt starka ögonblicket i är det tycker jag att folk ska se, försöka halva. du vet vilka jag menar, det som alla blev tysta bara. Det var ju ingenting som många hade förväntat på sig. En, på en viss bilscen. Ah, ah. Var det för spoilers? Ja. Ah. Jo, det får jag verkligen hålla med om att det, det, det, det finns mer ställen. Ah. Det, det kanske är det starkaste. Mm. För jag tror hela jävla biom blev tyst. Mm. Jag hade aldrig haft en så tyst bi. Det är alltid någon som prasslar med någonting. Men hela biom var knalltyst då. Ja, jag blev helt försörd. Ja, jag, jag var helt knäckt också. Det var som att ah. Alla satt i bion och var helt förstörda. Och det förstår jag. Jag tycker att eh, det är väldigt bra skådespelare inte minst mamman förstås då, som har starkast Ja, jo, hon är jätteduktig. Jag tycker det även att hon är något hon den lilla. Ja. Jag kände lite för henne som många känner för Joffrey. Milly Shapir heter hon? Ja, jag tycker hon var jättejobbig. Så hon gjorde ett väldigt bra jobb då. Ja. Um, precis. Ja. Jag har lite av ett speciellt utseende faktiskt. Ja, det har de. Passar väl in på den här skräckfilmen, får jag säga. Ja, jo, men jag förstår vad du menar. Alltså, det jag tror... De har ju gjort... Hennes första långfilm, tydligen. De också. hade väl gjort i ordning henne lite också. De ser inte riktigt så ut i verkligheten väl. Nej, alltså... Nej, de hade nog förstärkt... Riktigt... Ja, nej, inte bara att de har förstärkt. Jag tror de har liksom weirdat upp henne lite, om man får säga så. Ja, hon... alltså... ja. det är ju mycket hennes ansiktsuttryck och sådär. Eller brist ja. på det, kanske. Men i alla fall. Får jag säga ändå att om jag ska jämföra det här med mm. någonting så många skräckfilmer har ju det här med att man väntar, musiken ger en anspänning och sen bara smack som ett jävla leberslag mm. så kommer det någonting som skrämmer. En jump scare helt enkelt. Precis. Basrötten kommer och bara slår den rätt i mjälten. Mm. Det här är mer som att man krymper basrötten lite. Mm. Basrötten är en MMA. Men det är det jag tycker om. Gamla MMA. Jag avskyr ju Jamsker. Det Aj, kan, du gör ju det. det kan, en del jamskar kan vara bra om de görs på rätt sätt. Ja. Men... Den här filmen är lite mer som att det kryper in då till exempel basrötten mm. och mer håller ett krampaktigt tag om din lever. Personligen det gör så... ont i magen lite hela tiden. En annan skräckfilm som jag tyckte väldigt mycket om för ett antal år sedan, det var ju den här vet Jag vet Insidious den blev jag också rädd av. så att Men sen dess så har det inte varit någon sån där som jag har känt sig jättemycket för. Men det var kul att det kom ännu i alla fall. Mm. Mm. Får jag säga också, jag tycker det är klövert av dem att... Klövert? Klövert. Som är clever. Ja, men lite klövert. Jag brukar ja. säga så. I alla fall med kompisar. Jag kanske inte säger det med dig. Nej. nej, men jag, för, jag förstår vad du menar. jag ville bara Oavsett i alla fall. Jag tycker det är lite ja. klövert av dem att ofta så är det saker och ting som är lite så sådär... I slutet av vyn. liksom. För alltså att du är lite längre bort i. I så att säga. Eller fyrkanten mm, vi ser det på här. Mm. Det, det, alltså, det gömmer sig någonting i hörnet av bilderuten ibland. Alltså ett par fötter vet jag sticker ut här liksom. Alltså. Så, alltså. skepnade, Det finns ju lite övernaturligt i mm, det här, mm. här det Så att. Eh, Saker och ting. Liksom, det, det kryper fram lite. Och istället för att bli en jamskär. Så kanske det bara försvinner. Alltså, det finns något som fan. Det finns någonting som i det som gör att fantasin går igång. Och så mår man lite dåligt hela tiden. Det kanske, det kanske inte låter kanske så, så jag, jävla trevligt. Det är kanske är det jag tycker om. Jag vet ja, inte. kanske. Men det är precis som att det finns något överhängande som när man häller olja på vatten. Mm. Det finns något keramiskt som bara öh, över hela jävla filmen. Mm. En känsla av det där som att man får få Jag kan väl möjligtvis, jobbigt. möjligtvis tycka att slutet kanske var lite svagt på det ja, sättet. På det, på det, ja, på det sättet. att ja um, Det känns som att det förklarar om det som att okej, okay, nu har vi kommit till slutet. Om du inte förstår vad allting går ut på nu var bra, för då har vi någon här som ska typ berätta för ungefär vad hela filmen egentligen har handlat om, eller vad, vad som händer mm. nu. Jag tyckte det var, det var för... Jag skulle lämnat lite mer till fantasin när man skulle tänkt ut det själv och inte kanske... För det var ju i princip den som stod och förklarade ungefär allting vad som... Det var för förklarande, tyckte jag. Mm, jag vet inte, de har ju använt någon sorts... Uh... Demon kan man väl kalla det, för jag vet inte vad man Nej, säger. Nej, jag vill inte att du ska Nej. säga de här sakerna. För att det, Fan också. Det är en stor del av filmen ja. att man ska drit i veta vad som händer. Ja, skitsamma i alla fall. Jag tycker att, ju, ju längre filmen går, desto, det är ju så små ledtrådar som byggs upp ja. mer och mer och till slut. Ja, ah, nu förstår jag. Och det tycker jag att det kunde ha räckt. Liksom. Det, ja. Får jag säga att filmen är, den är lite oklar i sina... I, ja. Vad ska man säga. den är inte så jävla förklarande i början. Nej, ska... ja, det är en del av poängen. Ja, det är att en del av... Inte. Jag håller med om det. Mm. Men sen, mot slutet, så känns det som att allting bara rasar över den. Förstår mm. du? Alla förklaringar bara rasar över den. Ja, men det är ju folk som, typ, som står och förklarar den. Jo, för jo men det är det som jag tycker är... Vad ska man säga? De kanske kunde ha portionerat ut det lite bättre. Mm. Det var ju sådana här... Om vi kommer in på den filmen, vet heter Donny Donnie Darko... Det kommer ju ja, det, det... en version där de i princip förklarar allt hela hela tiden filmen. Vad som händer. Ja, den. Precis. För jag vet att den första gången jag såg Donny så var den ju jävligt bra tyckte jag då. Mm. kan ha varit lite för att den, var, den kom rätt i tiden också på något vis. Men i alla fall, och sen så kom du ju mycket senare sen så kom du ju en uppföljning på den. Mm. Och jag såg den för jag tänkte fan, Donny Darko borde jag se om Så Det kommer inte en ny. Jag vet inte, vi, vi recenserar ja, den. Också. Vi mm. Och jag vet att jag blev lika besviken. Eller jag blir väldigt besviken då. Mm. Lite av det fenomenet har de nu här. Mm, på slutet i alla fall. Mm. Ska vi ha ja, betyg måste vi ge? Definitivt. Ja, jag ger den en åtta. Jag ger den sju. Mm. Eh, ja, det får nog inte bli högre än sju. Nej. Ska vi se nästa film. Då, Mission Impossible Fallout. Mm. Det är väl en... hjälp mig nu, den sjätte Mission Impossible filmen. Jag säger sexte. 60. Men det är fel att säga så. Jag vet att det är fel, men jag säger det i alla fall. Jag älskar det. Du får säga som du vill. Det var fint. Ja. Jag vet att du brukar säga 60. Jag tycker det är roligt. Ja. Jag tror innan jag träffade hade jag inte hört någon säga 60. Så Nej, vi det... kan ha Ja. I alla fall. Oavsett. Tom Cruise gör ju sina stans själv, även den här gången. Och det är ju... Fan var påtagligt det för övrigt. Ja. På, alltså jag vet bara under. Det finns ju en, en jaktscen i staden med motcykel. Mm. Jag vet att det många gånger jag tänker så här, oj, oj, oj måtte han inte krocka nu? Mm. Och det är inte helt dåligt för jag... Eh, vi kanske spoilar det här lite nu, men vi ska ju ha en James Bond-special snart. Ja, snart precis. och snart är det kanske lite dåligt att säga nöjesrömmets termer för att... Det här med snart är ju väldigt, väldigt seglande eller så här flytande. Eller så här. Inom en månad. Ja, eller två. Oavsett alla Vi ska ha någonstans James Bond-special. Och jag har ju sett alla James Bond-filmer. Mm. Och jag håller på att se om dem lite så här. Bläddra lite och kolla lite vad jag tycker. Och skriver upp saker och ting. Och eftersom jag har sett alla 25 så jag har jag ju sett väldigt många filmer som är just den här lite spion, lite, ja, mm, mm. den här dramer lite med, ja, med MI6 och du vet. Nu är det väl inte Emma i här, det är väl något annat... Kommer inte fan Hur skulle den här stå sig bland James Bond-filmerna? Fan, den står sig rätt väl alltså. Ja, ja men de brukar det. vara bra med de Mission Impossible-filmerna. Ja, det den inte har, det är väl massa sådana här lurigt med masker och grejer. Men inte är det också en Mission Impossible-grej. Ja, med masker ja, ja med masker och så att någon liksom utger sig för att vara någon annan. Mm. Det är inte lika mycket som i bond Det kan då. vara lite tröttsamt, tycker jag, just det med maskerna. Att jag är... tycker fan, det var bra. Och det finns också några... Det finns en maskgrej, jag vet. Ska vi kanske inte gå in på vilken, men det finns en grej där det var lite oväntat. Jag var fan inte med på att det skulle bli så. Nej, jag vet vad du menar. Jag mm, vet ja, vad du menar. ja, vad bra. Mm. För den scenen tyckte jag väldigt mycket om. Att ha mm. Men gud, ja. Mm. Det, det var smart gjort. Ja, det är smart också. För att eftersom de håller på masker och har gjort det innan, mm. så känner man att man är lite koll på det där. Mm. Men det hade man fan inte det. Och det var lite skönt den switchen där också. Men det kan jag alltid använda som en sån ja, alltså här dusex liksom att ja, Tada, det är någon annan. Ja, så. kanske det. Fast jag hade ingenting emot det. Nej. Jag tyckte det var bra gjort. Jag skulle inte förvåna mig att eh, den dagen Tom Cruise dör så är det i någon sån här stunt. Alltså dör han i ett stunt, ja. Ja, stunt. Ja, han gör troligtvis mycket av sina grejer. Ja. Alltså för mig, jag, jag vet inte hur jag har sagt inne, men för mig är ju Tom Cruise den st största filmstjärnan av alla. Alltså, dels har jag, jag har ju tyckt om väldigt många filmer med honom så. Mm. Men det är någonting med Tom Cruise... Till exempel The Mummy, den tyckte du var bäst. <laughs> jag, jag, jag, jag kan inte komma på någon annan, och han har gjort så många olika sorts... Genrer och filmer. Ah, ja, I alla fall, han är lite snygg fortfarande också. För ja, ja, gud ska det. Får vi, det får vi väl ändå ge honom oavsett vad vi tycker om honom. Ja, han så, ser ju inte dåligt ut. Nej. sen när han är så på Det är, någon, det är helt, skitsamma. Helt, det är filmerna vi ska bedöma. Precis. Ehm, alltså... får, får jag bara fråga mm. dig med en gång? Betyg ja. då? Betyg? Eh, jag kan väl säga direkt att det kanske blir en eh, svag sjua. Jag skulle ge den en stark sjua. Ja. Jag vill nästan ge den en åtta, men jag vågar inte riktigt, för jag tycker slutet är svagt. Den har ju fått väldigt höga betyg med Kinnipas det fallout. Ja. Men jag, jag, jag tror att en del kanske stirrar sig blinda just på det, liksom, att han gör sin egna stans, vilket är jättekult. Ja, det, det, för... det är fan inte bara att han gör sin egna stans. Mycket av actionen ja. känns som att han är på riktigt. Det är en riktigt bra actionfilm. Men jag tycker storyn engagerar inte mig så mycket. Mm. Men det är ju en väldigt det är en film men en, ja. Jag tror det är Skyfall i Bond mm. där de jagar varandra, nu kan jag få fel igen. Men jag tror det är Skyfall i Bond där de jagar varandra i början på tak med motorsyklar. Mm. Och det är en sån här scen som liksom många snackar om och säger: "Ah, men den känns så verklig." Fan, den står sig rätt slätt egentligen mot just den här Mission Impossible. Alltså det är mycket av det jag sett i Bond nu och de är ju ofta också liksom, att de känns verkliga va. Fan, det slår sig rätt slätt emot den här filmen ändå. Det är mycket action i den här som känns på riktigt. Mm. Som till exempel Daniel Craigs filmer. Försöker efterapa lite. Nu kommer de före, så efter, de som efter dem, men de försöker ju få den här känslan av att det är på riktigt hela tiden. Och att det känns gritty går, gory, va? Så att man är där. Man blir lite rädd att det ska hända någonting. Den känslan lyckas Mission Impossible bättre med. Mm. Än alla Craig-filmerna. Han... Um... Henry Cavill, Cavill, han som spelar Stålmannen i de senaste filmerna, han är ju med här också. Mm. Och de säger någonstans här att ja, han är ju släggan om man säger så. Och det är ju någon fighting-scen där tidigt när de börjar jobba ihop sig liksom, så sig. Han verkar väldigt stark och slåss där. Ja, jag tror att man får se en trailer kanske. Också. Men i alla fall, sen tycker jag inte att man får se sig mycket av honom i... Jag hade velat se mer av honom som en... Ja, kanske det. Är. Kom nu, har du glömt bort något? <laughs> det lät, det lät, du lät du som att du har bort något. Nej, men jag, jag tyckte om honom, men jag tyckte att han kunde fått en kanske större roll. För jag tyckte nästan att han var bättre här än i Solmannen. ja ja det håller jag med om. Mm. Det håller jag med för. Stålmannen var ju väldigt tråkig om jag själv. Ja, de den senaste stålmannen Det är inte den stålmannen som jag tycker Jag Får säga att när de fightas inne det finns en scen där de fightas i till exempel jag tror det är ett badröm. Ja, men det är det jag menar. Ja, precis. Bra bror. Det jag att han... Det gjorde var väldigt bra. Jag hade vilja se mer sånt med honom. Kanske lite fånigt att han gjorde den här här. Och så ska han liksom boxa sig upp till tuffhet. De har ju ändå byggt upp en hype där kring att han ska vara så oerhört stark och tuff och... Ja, Ja, vet du vad? Jag, jag, jag tycker att fight är bra. Lite tuntig ibland, kanske. Mm. Eh, helikopterscenen i slutet har ju många tyckt att det var väldigt bra. Jag tycker den var lite svag ändå. Ja, säg inget mer om den. Nej, jag, jag tycker <laughs> även att slutet i sig är också relativt svagt. Mm, det tycker jag också. Medan början och mitten är starka. Är det inte så i väldigt många filmer egentligen att det är början och mitten som är starka? Ja. Det känns så i alla fall. Ja, Många så tänkte jag på Terminator 2 typ Det är ett startslut. Ja. Jo, jo, det finns undantag. Men jag, det känns ändå som att vi ofta säger att ja, men första halvan och sen slutet. Terminator 3 när jag tänker efter nu också. Är ett startslut? Absolut, absolut. Det, det, visst finns det filmer med bra slut. Alien 2. Mm. Aliens alltså. Mm. Jag säger det alltid fel. Ja. <laughs> också starkt slut. Ja, jag fischar den här brylsen. Ja. ja. Nej, men. Eh... Jag har inte så mycket mer att säga än. den. Kotsu har ett extremt starkt slut. Mm, fick du säga den också. Ja, och den har, den har en stark början men en svag mitt istället. Mm, mm. Ja, oavsett i alla fall. Eh, jag skulle definitivt rekommendera på Impossible. Den bästa scenen vet vi jag tyckte den var dock. Nej. Det är när skörken hamnar i vattnet i en bil. Ja, just det. Det tyckte jag det så Det är bra. gott filmat. Ja, ja. Det tror jag man får se i traileren också. Mm, det var bra, tyckte mm. jag. Det känns... Det känns lite ibland som att de har offrat... Vad ska man säga? Den är... Alltså, om jag, den är kanske inte lika snygg ibland. Om jag, ändå, om jag får gå tillbaka och jämföra med Craig-filmerna. Så ibland kanske jag kan tycka att vissa av de här... James Bond med Craig... De kanske är, det finns snygga scener. Folk har tänkt på hur saker och ting ser ut. Det känns lite som att de offrar det i Mission Impossible- för att få till en verklighetsfeeling. Och det mm. gör de väl. Mm. Så att den här filmen, den satsar all out på feeling av verklighet. Ja just det. det var min känsla av det i alla fall. Mm. Och det lyckas de väl med. Och jag, är, jag sitter lite på spänning faktiskt. Klövert. Mm. Ja, klövert. klövert. Oavsett i alla fall. Mm. Det är då, jag, skulle, jag skulle absolut rekommendera att se den här. Mm. Ja, men båda filmerna. Ja, för fancy-här jag det här också. Den var, den var jättebra faktiskt. Mm. Uh, kanske inte riktigt vad ska man säga en sån jumpscare-film som man är van vid utan det är mer en modåligt film och det är absolut inte heller någon splatterfilm eller så? Ja, det finns några scener i slutet som är lite ja, okej, otrevliga. Okej, bl blod finns i filmen. Ja. ja, det finns några scener som är otrevliga men, ja. men nej, det, det är ingen så Nej, precis nej. Är vi nöjda så eller? Jag tror vi är nöjda så och vi är jättenöjda med att ha uh, er som lyssnare du som lyssnar Mm och ni får gärna skriva till oss Lander123, hör av dig snälla jag fick guds skull om du lyssnade på det Det vore jättekol tycker vi um, Kan du skriva till nojesrummet snabelaggmail.com Ni kan hitta Nojesrummet på Twitter, Youtube, Facebook Instagram och på vår hemsida nojesrummet.wordpress.com Får vi se då om vi hinner med en av före valet Det får vi se Kanske det är bäst att inte lova någonting. Nej. Vi kan ha en gäst också. Vi kan ha en gäst. Vi får vi, vi, vi, se vad som händer lite. Så vi ska Gästen har frågat det. om han vill vara med. Det, ja. det är ett av kriterierna för att vi ska ha en gäst. <laughs> Gästen måste be oss. Precis, så ja, vill ni ja. vara med så får ni göra det. Gästen har tillfrågat oss. Ja. <laughs> och vi har sagt ja. Nu ska vi väl se när det blir. Spännande. Ja. Tack och hej! hej. Kaffe kaffe kappa, kappa, tåren varje dag kaffe kaffe rätt och snett kanske med en grädde Alla Man vi lite vart är att kappa, tåren, är en man satt kaffe tåren i en stimmullans kaffe kaffe tåren leve med fyr rå